Feliz Natal, Feliz, Natal. Feliz, ano Feliz Ano Novo, Ano Novo é, ano vida, novo nova. é vida nova, contatos novos, novos namoradas novas, namorada novas, e assim oi, vai, oi, oi, oi, oi. and Fel, fel, feliz Natal, Feliz Ano Novo Feliz Natal, Feliz Ano Novo 2020 é só contar de novo Dois e 2020 é só contadinho novo 2020 é só contadinho novo Feliz Natal Feliz Ano Novo Feliz Natal Feliz Ano Novo 2020 é só contadinho novo 2020 é só contadinho novo Hoje virou o ano não adianta chorar virou o ano não adianta chorar Quem eu peguei no ano passado 2019 vou pegar Virou o ano não adianta chorar Virou o ano Não adianta chorar. Quem eu peguei no ano passado, 2020, novo eu pegar. Não adianta mudar o ano se você não vai mudar. Não adianta mudar o ano se você não vai mudar. Por isso que meus contatinhos eu vou renovar. Por isso que meus contatinho, eu vou renovar. E, e, e, e quem não aceitou? Ah, pode me aceitar. Pode, pode aceitar. Aceita, aceita, aceita, Pode me aceitar. Aceita, aceita, aceita, Pode me aceitar. Hoje Feliz Natal, Feliz, Natal. Feliz, ano Feliz ano novo Ano novo é, ano vida, ano nova. é vida nova Contatos novos, novos namoradas novas, namorada novas E assim o vai Hoje hoje hoje feliz Natal feliz ano novo feliz Natal feliz ano novo 2020 é só contatil novo Oi? 2020 É só contadtinho novo 2020 é só contatil novo feliz Natal feliz ano novo feliz Natal feliz ano novo 2020 é só contatil novo 2020 é só contadinho novo. novo virou o ano não adianta chorar virou o ano não adianta chorar Quem eu peguei no ano passado 2020 não vou pegar virou o ano não adianta chorar virou o ano não adianta Quem eu peguei no ano passado, 2020 não vou pegar Não adianta mudar o ano se você não vai mudar Não adianta mudar o ano se você não vai mudar Por isso que meus contatinhos eu vou renovar Por isso que meus contatinhos eu vou renovar E, e, e, e quem não aceitou? Oh. Pode vir aceitar Pode vir aceitar teita, teita, teita, teita. Pode vir aceitar Pode vir aceitar oh. tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Pode vir aceitar Natal. Feliz, Natal Feliz ano novo Ano novo, ano novo, é, vida ano novo é, vida é vida nova Contatos novos <risos> namoradas novas, novas E assim vai, e assim vai.